نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو تحضرت ابو حریر رضی اللہ انہو روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی الکلمت الحکمہ دوالت الحکیم آغا خبرد حکمت او د علم دارک شوی شید حکیم نے داہا کا خبرہ دا داس د لکهېی سړی نه ر شوې شوي نتانانې ی ش ر شوي او کم ځدي اومندو د چا سره دیو مندو ناګ رااخلی طب دا نو چېیاره دا خو د فلانی په لاس او دا خو ډیر کم زوره دی او غریب دی د دنې نه رااخه او یاره دا خو ډیرګون انګار دی نهکه دغلل سره م خپلشیسووککو ګوري ورتهوي دا زما الكلمات الحكمه هغه خبره د حکمت د علم حق زوالت الحكيم داهروښه وشه د حکیم نه فهيس وجدها كمزه کي چداحه کا خبره او منا فوا حق بها نو هغه ډېر حقدار دې په دې سر چممل پیو کې او دا د حديث الفاظ مقصدی علماء دا ذکر و ویدہ حلق په فهم د معنا او د دین په صد کولو کې په دای کې تفاوت ده نو ځنی اوقاتو کې تاسو خبره اورېدل یو شی تاسو اورېدل نو دا بل توراتو کې دشی تا نه په دور کار نشي غست او بل ته ورسي نه غنه په الله دې کار والی یا دا مانا علماء اکرام وکړي دا علماء اکڑی چشون کې دا حق دا دا مومن رکشو شیر نو احضا ها من واجدها و انکان خصیصا و لا ينظرو الى خصاسته و دا حق خبرات دا یوسری رکشو شیر لو چا سره چومند در اخلی و دا نوګوري چر دا داسړې خو خصيص دی دا خو گنہگار دی دا خو بیکاره دی یتي وجنو علماء دا یو قاعده ذکر کړي و يم بغي ايكون نظر المؤمن الى القول لا الى القائل دا دي چې د مومن نظر دی و نه ته ويونکې د دې دی دی وی چې خبره خو د فلانی د فلینر خو خدا خبره د چاړه اقول لชาد ذا فعل تا ذکر کای وینبغي ان يكون نظر المؤمن الى القول لا الى القائل المؤمن نظر دی وینات و یون کی تدینی رواه ترمذی و امام ترمذی دا حدیث په کتاب ال علم کې ذکر کړه و ابن ماجه او ابن ماجه په کتاب الزهوت کې ذکر کړه خدی کی اوراوی دے و ابراه او امام ترمذی وی وقالت ترمذی هذا حدیث غریب و ابراهيم بن فضل الراوي يو ضعف في الحديث و دا ابراهيم بن فضل جدا راوي ده په احاديث کې يو ضعف کمزور غنله شه د پروايتنو کې رايو راوي در لپته يو جدا راوي کمزوره